Слушно вдаватися в таких випадках до дієслова користуватися, як у російській мові до відповідного дієслова пользуватися. П'єса пользується большим успіхом у зрителі. Ні, в українській мові дієслова користуватися, користатися, користати мають вущі поле застосування, справді вказуючи на одержання якоїсь користі чи прибутку. І благо тому чоловікові, котрий користується з цього світла. Квітка Снов'яненко. Прикро, але поки що доводилося користатися допомогою товаришів. Олійник. Не штука, хлопче, сто штук знати, а штука є з одної користати, Федькович. Користую милим часом. Леся Українка. Такому російському вислову, як «пользоватись дурною репутацією», відповідають українські «недобру славу мати, в неславі бути». Російському «пользоватись славою, успіхом, український «мати славу, успіх». У наведених на початку фразах дієслово «користуватися» було б, до речі, тільки в тому разі, коли б ми хотіли сказати, що співак зі свого виступу мав ту чи іншу користь. Так само, як і танцювальний ансамбль вірського. Раз про це тут і мови нема, то треба було висловитись так. Виступ співака мав незмінний успіх. Танцювальний ансамбль вірського має величезний успіх, або визначається великим успіхом. Артист привертає увагу. Крокувати, простувати, іти. Останнім часом у періодичних і неперіодичних виданнях дуже поширилось нове дієслово «крокувати». Крокують по сторінках художніх творів люди. Через годину Пархоменко крокував своєю командою по вулицях міста. Крокує по сторінках журналів «Весна» цього року Колонах, крокує рання весна, крокує по шпальта газет навіть перше травень. Києвом крокує перша травень. Від цього слова молоді письменники творять похідні дієслова. Прикрокувати, закрокувати, спинив бричку, скочив на землю і швидко закрокував сюди. Цих дієслів не знала українська класична література, як і фольклор, Легко обходячись давніми словами простувати, Явдоха і Гаря ведуть під руки Петра, За ними простує Гринько, пана Смирний. Рушати, всі рушили за ватажком Андрієм Корчакою, Нечуй Левицький. І ти, йде весна запашна, Перлами-квітами закосичена тичина. Подаватися, податися. Теофіл мовчки встає і подається геть. Леся Українка. Прямувати. Товариство «На Січ» прямувало Шевченко. Маршувати. Українсько-російський словник Академії наук України. Словник Грінченка. Ступати. Не знаючи вітер... «Травиця торкає, чи постать кохана, край мене ступає» – Олена Пчілка. Як бачимо, в українській мові є досить слів, щоб не виникало потреби створювати неологізм. Чи неприродніше звучали б наведені вищі фрази, якби замість цього «крокувати» що так причарував письменників і журналістів поставити давні слова. Через годину Пархоменко марширував зі своєю командою по місту. Цього року по ланах ступає іде рання весна. Києвом простує першотравень. Мірилом потрібності і життєвості, неологізму є народ і його мова. Потрібний, доречне народ швидко сприймає і засвоює з книжок і преси. Непотрібне якось привірив слово позаяк, що намагалося колись витиснути з ужитку давні слова бо.